Е, і я чув те саме. Та що там чув? Я сам бачив. Мені можете вірити, запевняв Степан. Кажуть, мужицького роду він, але вчений. З нашим братом кріпаком обходиться як з рівним, сказав Микола. Вони замовкли. З вітряка почувся совиний регіт. Від парку відбилася луна. Над краницею заскрипів журавель. Цебер губив краплі води, з тямрини виривалися дзвінки бульки. А знаєте що, хлопці? сказав Степан. Я дещо сьогодні розпитаю, приходьте завтра, розповім. І друзі розкланялися один одному. Наступного дня Степан обережно відчинив двері до флігеля зупинився на порозі, вдивляючись у вицвіле зморщене обличчя ще молодого Максима, лакея Тарновського. Максимові дивно було бачити могутнього Степана тихим і зніяковілим. «Це його? Степана?» – минулого року навесні покликав Тарновський витягти бричку, що загрузла в багнюці. «Пані з брички не встала, боялася чубітки забруднити» а Степан був босий. «Ноги відмиються», сказала пані. І справді ноги відмилися, та Степан захворів. «Посидьмо під іконами, поки нікого нема». «Сідай», запросив Максим. Над ними потріскувала лампадка, висвітлюючи на чищенні до близку панські черевики, набиті тютюном люльки. За вікном визорилися тепла ніч. На вулиці – Порожньо. Тільки в підсліпуватих вікнах халуп де неде блимали каганці Навіть уночі невтомним жінкам Доводилося крутити веретена Готуючи пряжу пані Тарновській Розкажи про пана Ну того, що з Петербурга Попросив Степан Його Тарасом звуть Син Григорія Шевченка Лагідний, добрий Усе нашому пану про той Петербург розказує про художників та про картини, театри та про артистів. Пан задоволений, щодень придумує нові розваги, гостей скликає. А вчора гість змінився, став сумний-сумний, та все мовчав і писав. А як зіткнеться з паном, сперечаються, а чобто? Ну, Тарас побачив, як наші дівчата чухали п'ятки пані Тарновській, але їхні розмови мені не дають слухати. Пан мене виганяє. Степан підправив цупкий комірець полотняної сорочки. На ній замість вишивки кольорова нитка вшита. Довго дивився в одну точку, не помічаючи ні латок на зношених полотняних штанях, ні Максима. Не відриваючись від своїх думок, проказав, хоч і в панській він одежі, та не схожий на пана. Що ні, то ні. На слух дивиться по-доброму. Не так, як пан, підтримав товариша Максим. А ти біля нього трись, все, те, допоможи, радив Степан. Еге, допоможи. Як з моїх рук штеблети забрав і сам чистив. Пан мене вилаяв за це, а він почув і підійшов до нас. Подивилися вони один на одного, пан скис і пішов, нічого не сказавши. Воно путнього чоловіка зразу видно. Вони ще довго сиділи мовчки, поки гнотик не впав у розтоплений лій. На колотках човник. Шевченкові спливало в уяві все пережите до визволення з Кріпаччини. Гнітюче, потворне. Він скаржився за білі на лиху кріпацьку долю. Дарма що вже вільний був. Її вини у тому, що ще не довелося погуляти на вечорницях, хоч і народився на Україні. біла розумів Шевченка. Їм разом було легко і приємно. Забіла та Шевченко потоваришували. Їм подобалося увечері непоміченими вийти з Качанівського палацу, щоб провести вечір разом із парубками та дівчатами. Шевченко охоче і дуже швидко сходився з простими людьми.